Іспанія і Португалія Ці країни займають Піренейський півострів І хоч у них спільне історичне коріння Багато в чому вони відрізняються одна від одної Іспанія Площа 504 750 квадратних кілометрів Населення Близько 40 мільйонів чоловік Столиця – Мадрид Мови – іспанська, каталонська Галісійська, Баскська, валюта – Песета Португалія, площа – 92 тисячі 72 квадратних кілометри Населення – близько 10 мільйонів чоловік Столиця – Лісабон Мова – португальська, валюта – Ескудо Основна частина території Іспанії розташована на плоскогір'ї Месета розділеному на дві частини гірським ланцюгом центральної Кордельєри. На півночі Месету оперізують Кантабрійські гори. Від Франції і Іспанію відділяють Піренеї – потужна гірська система. Середземноморське узбережжя являє собою родючі рівнини і разом із Балеарськими островами приваблює численних туристів. Не меншої популярності зажили Канарські острови в Атлантичному океані. На одному з них – острові Тенерифе, розташована найвища вершина Іспанії – вулкан Тейде, 3718 метрів. Улітку в центральній Іспанії спекотно, температура підвищується до 42 градусів Цельсія, а взимку холодно, але на узбережжі клімат м'якший. У Португалії також чимало гір, уздовж піщаних пляжів Атлантичного узбережжя Тягнуться високі скелі Клімат тут м'якший, ніж в Іспанії До складу в Португалії входять Азорські острови та Мадейра в Атлантичному океані Головні міста Столиця Іспанії Мадрид розташована в самому серці країни Головні іспанські порти – Барселона, Валенція, Малага та Більбао Увагу туристів постійно приваблюють історичні міста-фортеці – Гранада, Кордова, Севілья та Мурсія. Столиця Португалії – Лісабон – стоїть на річці Тежу або Тахо, яка розділяє країну навпіл. У 1755 році Лісабон був повністю зруйнований землетрусом і з часом заново відбудований. Друге за величиною місто Португалії – Порту – Славиться на весь світ своїми винами Дві третини населення країни живе в сільській місцевості Туризм і торгівля З 1950-х років промисловість і туризм Іспанії Швидко розвиваються разом з традиційними сферами діяльності Ремеслами, виноробством, рибальством, вирощуванням фруктів та овочів Основними продуктами експорту Португалії є вино Риба, корок та мармур Крім того, важливу роль в економіці відіграє туризм Іспанська мова З 711 до 1492 року Іспанією правили маври Араби-мусульмани з Північної Африки Арабська культура позначилася на мові, архітектурі, кухні та музиці Іспанії до початку XVI століття роздроблені іспанські королівства остаточно об'єдналися під владою одного правителя. Багатство щойно завойованих колоній в Америці зробили Іспанію наймогутнішою державою Європи, а іспанська мова, поширившись у її заморських володіннях, стала однією з основних мов світу. Минуле сьогодення у XIX столітті могутність Іспанії була підірвана війнами і революціями. Після громадянської війни 1936-39 років Україні було встановлено диктатуру генерала Франциско Франко. Після смерті диктатора в 1975 році було відновлено конституційну монархію на чолі з королем Хуаном Карлосом І і обрано демократичний уряд. Історія Португалії, Незважаючи на близькість могутньої Іспанії, Португалія зуміла зберегти власні мову, культуру та незалежність. Як і в Іспанії, у Португалії відчувається вплив арабської культури. Народ цієї країни також потерпав від диктаторського правління та злиднів. З 15 століття португальські мореплавці, одним із яких був Васко Дагама очолили європейську експансію за моря, створивши імперію, яка розкинулась від Бразилії до Макао у Китаї, де нині розмовляють по-португальськи. Однак на кінець XVI століття Португалія втратила колишню могутність. Демократія в країні була встановлена лише в 1976 році. А в 1986 році – Іспанія і Португалія приєднались до Європейського Союзу. Іллюстрації У центральній та північній частині Португалії поширені ліси з коркового дуба. Кора цих дерев, яка йде на виготовлення корків – один із основних предметів експорту. В Іспанії налічується близько 1400 замків та палаців. Палац-фортеця Альгамбра в Гранаді, збудований у 13-14 століттях. Антоніо Гауді, один з найзнаменитіших іспанських архітекторів, працював над створенням собору Саграда Фамілія в Барселоні з 1884 до 1926 року.